City, city, Alla radiolyssnare Jag heter Gertrud Johansson Och idag vill jag tala om Någonting som har lagts på mitt hjärta Och det är vilken nåd Och förmån det är att få vara ledd Av Gud I sitt liv Vi lyssnade till sången Ske din vilja med mitt liv O kär Jesus Församlingen sjunger Ske din vilja med mitt liv Så du själv får stråla fram Din nåd med giv Ske din vilja med mitt liv, o oh, kär Jesus, hjälp mig ligga på ditt offeraltare. Det kom till mig att tala om det här därför att jag fick höra några ord, bara ett litet citat ur en andaktsbok. Och då står det så här där att När vi egensinnigt går vår egen väg har vi inte längre något vittnesbörd om Guds trofasta ledning. Genom vårt självs våldiga handlande berövar vi oss själva den unika förmånen att bli ledda. Och det var det jag tänkte på. Det slog ner i mig vilken förmån. Det är att vara ledd av Gud. Fattar vi hur stort det är att vara ledd av Gud? Och få vara i hans vilja. Få ledas av honom. Och lita på att han leder oss rätt, vad det än må innebära. Vi sjunger ju i sången då, sked din vilja med mitt liv om korset tynger, om min väg så skulle bliva smal och trång. Sked din vilja med mitt liv, jag åter sjunger denna bön är i min kamp min segersång. Och det är ju så det är med oss. Och jag vill läsa något bibelord. I Jeremia bok så står det i 31 kapitlets nionde vers. Där står det under gråt ska de komma. Men jag ska leda dem där det går bedjande fram. Jag ska föra dem till vattnet. Den väckar på en jämn väg där de ej ska stappla. Ty jag har blivit en fader för Israel och Efraim är min förstfödde son. Skriver Jeremia i sin, i sin bok. Och jag ska leda dem där de går bedjande fram. Vi måste ha denna ständiga bönekontakt med vår Herre och Frälsare, vår Gud, vår Fader. Så att vi kan vara förvissade om att vi blir ledda av honom. Och vi måste vara angelägna om det. Det ställe jag lä vi läste om, eller som det handlade om i den här andaksboken, där var det när, när Israels folk självsvåldigt gav sig ut och trodde de skulle kunna eh, kriga emot amalekiterna och kananéerna. Och de drog iväg fast den inte Mose eller arken alls följde med dem och de blev fullständigt slagna av dessa fiender och de fick lära sig att om de inte var ledda av Gud då kunde inte Gud väl signa dem det där är en bild på den strid och kamp vi för här och nu vi kan inte självsvåldigt tro att vi vet bäst i våra egna liv och jag tror att ett stort problem är just för människor som även för de kristna att vi har så svårt för att släppa taget om vårt liv. Vi vill hålla kontrollen själva. Och det gör att vi skaffar oss så många problem. Och vi har heller inte denna närhet till vår herre, mästare och frälsare då. Så att han kan leda oss och välsigna oss och hjälpa oss. Vi måste vara så överlåtna i hans hand. Så att vi kan släppa taget om oss. Och... Och, och, och lita på att han har hand om oss och hjälper oss igenom. Jag ska läsa några bibelord. Och i Lukas nionde kapitlet så kan vi läsa i vers 23. Där säger Jesus så här. Och han sa det till alla. Om någon vill efterfölja mig så försaker han sig själv och tagit sitt kors på sig vardag, så följer han mig. Ty den som vill bevara sitt liv, han ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska bevara det. Och vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen, men mister sig själv eller själv går förlorad? Vad viktigt det är att vi mister vårt liv för hans skull. Att han får ta hand om oss. Och han får leda oss. Och då menar jag att han måste få leda i alla stora frågor. Jag tror man behöver inte flumma omkring och fundera om Gud vill att jag ska äta det eller det till middag idag. Eller om jag ska ha de och de färgerna i mina kläder idag. Eller sådana saker. Det finns ju en del som är så flummiga att man liksom försöker söka Gud i, även i sådana detaljer. Det är inte det det handlar om utan det handlar om att vara villig att göra Guds vilja. Och vad är då Guds vilja med oss? Jo, han vill naturligtvis ha oss till redskap i sin hand. Som jag pratade om förra gången så är det ju meningen att vi ska kunna Eh, bli använda och brukade av honom Och det finns ju alltid en plats och en uppgift för var och en Och sen gäller ju naturligtvis i våra liv också den missionsbefallning som Jesus gav Han I Matteus eh, 28 kapitlet så Så säger Jesus så här han trädde fram står det i artonde versen Mej är given all makt i himmelen och på jorden. Gå för den skull ut och gör alla folk till lärjungar. Döpande dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Lärande dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se jag är med er alla dagar in till tidens ände. Det här är ju en allmän befallning, missionsbefallningen brukar vi kalla det för. Och det är klart att Jesus vill använda varenda en och där kan var och en göra på sitt sätt och vittna för människor, tala med människor, vädja till människor att komma till Jesus och lägga sig och sitt liv i hans hand. Det kan alla människor göra mer eller mindre tydligt. Alla har inte talet skova, skåva, men alla har ett vittnesbörd. Alla som har fått Jesus i sitt hjärta och är frälsta har ett vittnesbörd till människorna. Och får man kontakt med någon människa så kan man göra det, för det är meningen. Vi ska göra alla folk till lärjungar. I Marcus så stod det så står det, gå ut i hela världen och predika evangelium för allt skapat. Den som tror och blir döpt, han ska bli frälst. Men den som inte tror, han ska bli fördömd. Säger han i Markus 16 och 15 versen. Och det gäller ju också då, som sagt för alla, gå ut i hela världen och predika evangelium för allt skapat. Vi kan titta i romarbrevet. Vad står det där då? Och där är tolfte kapitlet. Vi har ett, någonting att lämna i Guds händer. Och det är det jag ska läsa om. Och jag kan inte låta bli, jag kanske läser hela det kapitlet. Romarbrevet 12. För det är så fantastiskt kapitel. Och som gäller för alla människorna. Det står så här från första versen så förmanar jag nu er mina bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar till ett levande heligt och Gud välbehagligt offer er andliga tempeltjänst och skicka er inte efter denna tidsålders väsende. Utan förvandla er genom ert sinnesförnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Vad som är gott och välbehagligt och fullkomligt. Det här ska vi komma ihåg. Att vi ska inte bete oss alltid som alla i världen gör. Skickar inte efter denna tidsålders väsende. Och det måste vi väl förstå när vi ser hur det urartar och blir i världen. Att vi ska ju inte vara med i den utvecklingen som utvecklas mot ett, ett vad ska man säga, ett uppror, en egoism en fräckhet och en, ja, en syndighet som är så mycket emot Gud. Man ska istället vara väldigt angelägen om att pröva inför Gud vad allt som sker i världen. Om det behagar Gud eller inte, vi ska kunna pröva vad som är Guds vilja. Och så fortsätter han där, ty i kraft av den nåd som har blivit mig given, tillsäger jag var och en av er att inte ha högre tankar om sig än tillbörligt där, utan tänka blygsamt i överensstämmelse med det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Ty, så som vi i en och samma kropp har många lämmar, men alla lämmarna inte har samma förrättning, så utgör också vi, Fast en många, en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi lämmar varandra till tjänst, och vi har olika gåvor, allt efter den nåd som har blivit oss given. Har någon profetians gåva så brukar han den efter måttet av sin tro. Har någon fått en tjänst, så akta han på den tjänsten. Är någon satt till lärare, så akta han på sitt lärarkall. Är någon satt till att förmana, så akta han på sin plikt att förmana. Och den som delar ut gåvor, han gör det med gott hjärta. Och den som är satt till föreståndare, han var det med nit. Den som övar barmhärtighet, han gör det med glädje. Här ser vi ju verkligen att det finns olika Uppgifter i Guds församling och Gud har i församlingen satt. Det har vi läst förut här i närradion. Att Gud har satt var och en på en plats och en uppgift i församlingen. Och där ska du och jag vara väldigt angelägna om att, att få tjäna i den uppgift där du och jag har blivit satta. Därför att det är en fantastisk plan som Gud har för var och en. Och vi ska inte gå och sukta efter att ha en annan uppgift än vad den Gud har lagt i våra hjärtan att göra. Och det finns ju så många olika sätt att tjäna Gud på i församlingen. Men vi ska göra det och aktsamt och nogsamt och med glädje och iver att fullgöra den uppgift och den tjänst som Gud har satt oss till att göra. Vi fortsätter där i nionde versen. Er kärlek var utan skrymtan. Avsky det onda. Håll fast vid det goda. Älska varandra av hjärtat i broderlig kärlek. Och sök överträffa varandra i inbördes hedersbevisning. Var inte tröga där det gäller nit. Var brinnande i anden. Tjäna Herren. Var glada i hopp Tåliga i bedrövelsen, uthålliga i bönen. Ta del i de heligas behov och var angelägna om att bevisa gästvänlighet. Välsigna de som förföljer er och välsigna och förbanna inte. Jag är det någon som inte kan se vad underbart det skulle vara om alla vi gjorde på det här sättet ni älskande och försöka överträffa varandra i inbördes hedersbevisning och att vi ska till och med välsigna de som förföljer oss och inte förbanna dem ens. Vi ska inte göra det. Nej, vi strör omkring oss välsignelser åt människor. Därför vi önskar ju allans frälsning, också de som står oss emot. Så fortsätter vi i vers 15, gläds med de som är glada och gråt med de som gråter. Vi ska vara medkännande, Vi ska vad det än handlar om så ska vi ta del av varandras både sorgeämnen och glädjeämnen. Det ska vi dela med varandra, därför att vi är lämmar i en och samma kropp. Och så står det, var ens till sinnes med varandra, ha inte ett sinne vänt till vad högt är, utan håll er till det som är ringa. Håll inte er själva för kloka, och veder gäll ingen med ont för ont. Vinnlägg er om vad gott är inför var man. Håll frid med alla människor om möjligt är och så mycket som på er beror. Hämnas inte er själva, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen, ty det är skrivet min är hemden jag ska vedergälla, det säger Herren. Fast mer, om din oven är hungrig så ge honom att äta, om han är törstig så ge honom att dricka, ty om du så gör så samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte övervinnas av det onda, utan övervinn det onda med det goda. Vilket kapitel! Och jag rekommenderar den som lyssnar på det här, läs det här kapitlet och ta det till dig. Det finns så mycket att lära sig ut ur det och att ta vara på där. Så sprider du och jag och människor som gör det här, sprider en himmelsk atmosfär omkring sig. Så att... Det är fantastiskt. Det är en sån förmån att få vara ledd av Gud. Och det var det mitt, mitt, äh, ja, mitt budskap idag handlar om. Det är just den här förmånen att få vara ledd av Gud. Äh, och få vara, alltså, vi, vi måste fatta hur stort det är att få vara det. För det kommer svåra tider, det kommer inte att vara lätt. I andra Timotier brevet så står det från tre, tredje kapitlets första vers. Men det må du veta att i de yttersta dagarna svåra tider ska komma. Och så står det hur denna människorna ska vara då. Vi läser ty människorna ska då vara själviska, penningkära, stortaliga, övermodiga, smädelystna, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa mot sina närmaste, trolösa, begivna på förtal, omåttliga, tygenlösa, fientliga mot det goda, förädiska, besinningslösa, förblindade av högmod, de ska älska vällust mer än Gud och de ska ha ett sken av Guds fruktan men ska inte vilja veta av dess kraft. Vänd dig bort ifrån sådana. Den här beskrivningen på människor den är ju tvärs emot vad det är som vi läste om i Romabrevet 12. Det är ju precis tvärs emot hur denna människorna ska vara då. Vi ser ju det. Och här handlar det mycket om själviskheten. Stortaliga, övermodiga. Är det inte det man är övermodig om man tror sig kunna leda och styra och ställa i sitt eget liv och förringar eller föraktar Guds ledning? Nej, när det handlar om att välja sin livsväg, välja sin... Um, ja, plats där man ska verka för Gud Välja var man ska vara Eller var man ska um, sätta in sin kraft Då måste man vara ledd av Gud Det är en sån stor förmån Att få vara ledd av Gud Tänk, ledd av hans hand I prövningarnas tid Står det i en annan sång Ledd av hans hand När, ja i alla lägen. Gode Gud, måtte du och jag vara ledda av hans hand och inte hamna i de här kretsarna där man har ett sken av Guds fruktan, men man ratar dess kraft. Och vad är det som dess är dess kraft? Jo, det är ju korset. Korsets kraft är ju det när man låter sitt eget liv korsfästas och istället lever med Jesus. Lever uppståndelselivet överlåten åt hans vilja. Då har man Guds kraft i sitt liv. Vi ska titta lite också i, uh, i uh, versarna i andra kapitlet. Uh, där står det... Uh, i, I andra Timotej brevets andra kapitel och tolfte vers är vi ståndaktiga så ska vi få regera med honom. Men förnekar vi honom så ska också han förneka oss. Är vi trolösa så står han troget fast vid sitt ord för han kan inte förneka sig själv. Påminn dem om detta och uppmana dem allvarligt inför Gud att inte befatta sig med ordstridet i sådana gagnar till intet utan är lenas till för de som hörar därpå. Sträva med all flit efter att själv kunna träda fram inför Gud så som en som håller provet. En arbetare som inte behöver blygas utan rätt förvaltar sanningens ord. Det är så viktigt att vi... Vi fattar det, att vi har ett ord att förvalta och att vi ska sträva med att kunna hålla provet inför honom. Det är så viktigt. Det står också i tredje versen där Bär också du ditt lidande som en god kristig Jesus stridsman. Ingen som tjänar i krig låter sig sin näring som sorger, för han vill vara den till behag som har tagit honom i sin såld. Lika så om någon deltar i en tävlingskamp så vinner han inte segerkransen ifall han inte kämpar efter stadgad ordning. Åkermannen, han som gör arbetet, bör främst av alla få njuta av frukten. Fatta rätt vad jag säger. Herren ska ge dig förstånd i allt. Det är sånt som vi måste fatta och förstå. Va, va, vad det är att följa Jesus, att vara i honom vi ska se I också jag hade antecknat i Filippe 3 en del vandrar som fiender till Kristi kors står det i 18 versen där deras ände för där de har buken till sin Gud och söker sin ära i det som är deras skam det ska inte vi göra de har sitt sinne vänt till det som hör jorden till men vi har vårt Medborgarskap i himlen Och därifrån väntar vi också Herren Jesus Kristus som frälsare Och så i andra kapitlets 21 vers Vad står det där Alla samman söker de sitt eget Icke vad som hör Kristus Jesus till Och det är det jag skulle vilja påminna om idag Att vi ska lägga vårt liv på offeraltaret För Jesus Och söka hans ära Söka hans liv och låta honom leda i allt. Därför då får vi en underbar frukt ifrån det liv som vi lever. Vi ska inte dras med i de skaror som inte har lärt känna Gud. Som inte har lärt känna Jesus. Utan vi ska känna honom. Han ska leda dem som går bedjande fram. Och det är det jag vill betona idag. Du kan också bli en sådan som söker Herren och som lämnar ditt liv i hans hand och leds av honom när du går bedjande fram. Det är så otroligt viktigt att du och jag får vara sådana människor. Därför Gud har användning för bara och en som ställer sitt liv till ditt för hans förfogande. Han är ju så fantastisk. Och jag hoppas att de här orden ni har fått sagt idag får vara till någon nytta. Därför vi kan bestämma om vi vill vandra med honom och låta honom leda oss istället för att låta oss ledas av vår, våra själviska idéer och tankar. Gud välsigne dig som har lyssnat så hörs vi igen om en vecka.